Karena sebulan pada Allah ada baris di atas. Ya. Jangan innalaha innalaha khabirun. Khabirun jadi khabirun. Doma ta'in ketemu baiklah. Ya khabirun bima matubi'i ta'amalun mad'arid li sukun. Baik itu kajian kita. Dan ibu bisa mempersiapkan untuk Tadarus pagi ini surah ketiga ya. Surah Al-Imran. Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 133. Pendengar dan pecinta Radeka Yaman Syakarta. Ini banyak SMS yang masuk Paris. Kadang saya menjadi paham kenapa orang disuruh berpuasa. Uh, puasa itu adalah riautoh, latihan kita, training kita selama satu bulan. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai derajat la'allakum tatakun. Dengan puasa menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa. Ya, cara dari satu sholat wajib ke sholat wajib berikutnya. Dari sholat jumat ke sholat jumat berikutnya. Dari puasa ke puasa berikutnya. Itu adalah sebagai kafarat, sebagai penghapus dari dosa-dosa. Selama dosa besar tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Ini berterdekat seperti itu. Nah, dalam surat al baqarah ayat 183... أعوذ بالله من الشيوفان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مَاقَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu orang-orang yang beriman, bukan yang lain. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu tujuannya apa la anlakum tattaqun agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa nah ini kenapa takwa ini harus menjadikan suatu tujuan suatu landasan suatu sasaran yang dicapai dari ibadah kita dalam menjalankan ibadah siam ibadah puasa karena kalau kita cermati kalau kita teliti semua aspek ibadah tujuannya adalah takwa Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya untuk mencapai derajat takwa. Karena orang yang takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kenapa takwa ini menjadi suatu acuan, suatu sasaran dari segala aspek ibadah? Karena yang pertama, orang yang bertakwa akan diberikan furqon. Furqon adalah insting, ke, ada semacam uh, Naluri atau hidayah, tautik, petunjuk bahwa dalam dirinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapinya. Hanya itu? Bukan hanya itu. Kemudian juga diberi rezeki tanpa diduga dan dimudahkan dalam segala urusannya. وَمَيَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Itu surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan orang yang bertakwa itu, wamay yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dan urus dalam segala urusan yang dihadapinya. Kenapa harus bertakwa ini? Ibn Kasir dalam tafsirnya menyatakan, Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, Niscaya akan diberi topik atau bimbingan untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa takwa ini harus kita capai? Karena apapun ibadah kita baru diterima kalau ada takwa. Di surah Al-Maidah ya, ayat 27, diungkapkan. -Rajim, minal Berkatalah habil kepada saudaranya Qabil saat berkurban waktu itu, sesungguhnya. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang takwa saja. Itu di surah lain, surah Al-Hajj ayat 37. Layyana layyana Allahu luhuma wala dimahuha, walakinat taqwa minkum. Ini ya. Bukan daging-daging unta -daging dan darahnya yang sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu innallaha la yakhduru al-humaha wa la dimahu wa itu bisa dilihat di surah al-hajj ya tentang haji surah al-hajj ayat 37 ya, tentang uh, ibadah kita takwa kita bahwa apapun yang kita perbuat baru diterima kalau ada iman dan takwa yaitu kalau tanpa iman tanpa takwa amal kita tidak diterima. Ya iyalah. Orang yang iman itu kan orang yang mengerjakan sholat. Bersyahadat. Mana mungkin diterima kalau tanpa syahadat. Ya, Pernyataan diri. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita percaya. Kita yakin. bahwa Allah dan Rasulnya. Merupakan hal yang utama. Dalam hati kita beribadah kepada Allah. Kita mengamalkan Al-Quran Melalui contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena tanpa contoh dari Rasulullah Kita kan tidak ada panutan Nah panutan kita adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya dalam bersahadat kita Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Kita bersaksi bahawa tiada Rab Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Muhammad adalah khataman nabi nabi terakhir. Tidak ada nabi selain setelah Nabi Muhammad. Ya. kita wajib percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi nabi terakhir hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman ibadah yang diterima hanyalah ibadah yang ada takwanya, ada iman dan takwa. Kenapa harus bertakwa? Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan masuk ke dalam surga. Ibu dan bapa membangun rumah untuk siapa? Ya untuk kita kan, masalah kita membangun rumah untuk tikus atau untuk binatang-binatang lain di rumah kita yang sekarang ada kecoa, ada ini ada itu. Tapi mereka menumpang di situ. Sama bumi ini diciptakan, langit dan bumi surga semuanya adalah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lilladina takwa inda robihim jannatun tajrimintah fil anharu khalidina piha wa azwajum mutahharatu waridwanu minallah. Wallahu basirun bil'ibad Bahawa Apapun yang diciptakan oleh Allah Adalah untuk orang yang bertakwa Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada Di sisinya Di sisi Allah, di sisi Rabnya Mereka ada surga yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalam surga Di dalamnya Dan mereka dikarni istri-istri yang disucikan Serta diridui Allah dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya. Itu. Jadi orang yang bertakwa akan diberikan furokhan, insting, kepekaan mana bisa membedakan baik dan buruk. Tentu bukan hanya bisa membedakan, Tapi melaksanakan. Karena itu konsep iman, kan? Iman itu tasbihun bi kolbi, membenarkan dengan hati, waikhorun bil lisan, mengungkapkan dengan kata-kata, waaf alun bil arkan dan melaksanakan. Jadi iman tanpa praktek bullshit, yang zikir ingat pada Allah tanpa praktek tanpa solat tanpa puasa tidak ada erti nya. Karena iman juga harus dengan amal saleh. Itu ya wa'am itu. Il Allah amanu wa milas salihat pasti ada iman ada amal saleh. Nah ini. Nah hanya tiga. Nah, kenapa harus Deraja takwa ini harus kita capaikan. Dan dari segi semua tujuan ibadah kita adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Takkarubilah Allah takwa dalam arti makna yang sebenar-benarnya. Makanya dalam solat Jumat kalau tidak ada nasihat takwa, nah itu khutbahnya tidak sah. Nah, ini ya. Nah, jadi orang yang bertakwa adalah orang yang diberikan furokon, diberikan petunjuk, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Karena dia akan memperoleh jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapi, diberikan rezeki tanpa diduga dan dimudahkan dalam segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Kenapa harus yang bertakwa? Karena hanya orang yang bertakwalah amal-amal orang yang bertakwalah yang akan diterima oleh Allah. Kenapa harus bertakwa? Karena surga, langit, bumi semuanya diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Hanya tinggal kita berkaca. Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Satu di al Baqarah kita sudah jelas. Di sana diungkapkan. A'udzubillahiminasyonfanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fihi hudallil mutaqin al yu'minuna bilo ghaibi wa yukimuna salat Wa mimma razaqanahum yufikun Siapa yang bertakwa itu yang menjadikan Quran adalah pedoman hidupnya Kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Zalikal kitabu la rayba fihi hudallil mutaqin jadi orang yang bertakwa, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup, sebagai pedoman dalam kehidupannya. Siapa yang bertakwa itu? Alladina yu'minuna bilwaid. Yaitu orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Rukun iman kan? Ada rukun iman, ada rukun islam. Wa yukimu nasolah. Iman saja tidak cukup, tapi dia juga rukun islam. Wa yukimu nasolah. Melaksanakan solah. Wa ya? mimma ruzaknahum yunfikun. Dan terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, dia menafkahkan kembali, memberikannya kembali. Jadi apa yang diberikan bukan punya kita. Justru itu rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kita infakan kembali. Itu. Jadi mereka yang beriman, itu, mereka yang takwa, yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan ciri orang yang bertakwa, mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Juga beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Taurat, Injil dan segalanya. Yang telah diturunkan suhub. Suhub Ibrahim dan Musa. Kan, itu. Hanya itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri yang lain yang bertakwa adalah. Gemar berinfak. Gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Baik dalam waktu sempit maupun lapang. Itu yang susah ya. Ini. Susah. Orang yang sudah kaya susah ingin mengeluarkan hartanya sayang karena takut berkurang. Padahal jangan takut. Orang yang kaya raya tidak akan habis dengan menginfakkan hartanya. Dengan bersedakat, dengan bersodakoh. Bahkan akan langgeng. Akan terus Allah jaga hartanya. Paling tidak, kalaupun di dunia ini hartanya habis diinfakkan, dijakatkan. Tapi di akhirat nanti kan itu yang dibawa. Harta yang banyak kalau kita meninggal tanpa dizakati, tanpa diinfakkan... Kita akan meninggalkan harta itu dan tidak akan bersama kita, tapi harta yang telah sudah kita jaga, harta yang sudah kita infakan itu yang akan kita bawa, yang akan menemani kita. Makanya Ida mata bung Adam in kotor amaluhu. Anak Adam itu meninggal, putus semuanya, hapus semuanya, kecuali tiga hal itu kan. Sodakhoh jariah yang akan terus kita bawa, yang terus mengalir itu masjid yang kita bangun, itu pesantren yang kita bangun, itu anak-anak yang kita bantu, itu yang akan kita bawa dalam kehidupan kita yang kekal di akhir nanti. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh, anak yang saleh dan saleh yang selalu berdoa, saleh dan saleha yang selalu berdoa mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini jadi sedang kaya raya mungkin berinfak itu tidak begitu susah, kalaupun susah hanya hanya pelit aja kalau kita tidak mengeluarkan gitu kan bahkan di zaman Abu Bakar kalau ada orang yang kaya raya yang sudah nisab zakat kemudian dia tidak berzakat diperangi kamu mau diperangi atau mau bayar zakat kan seperti itu caking menandakan bahwa kewajiban zakat ini kewajiban yang betul-betul harus dilaksanakan tentu bagi orang yang memiliki penghasilan nah orang ciri orang yang bertakwa itu adalah gemar menginfakkan harta infak wajib zakat in sunnahnya so, sunahnya sudah ke itu kan berapa besarnya jakat nah du, tidak besar ya 2,5% itu di surah at-taubah ayat 60 infak di surah al-ma'un 2-15 2-19 ada penjelasan tentang infak jadi ciri orang yang bertakwa adalah orang yang gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah baik dalam waktu sempit maupun luang dalam sempit nah ini uang ongs oh, saya punya uangnya cuma lima ribu, cuma sepuluh ribu, gimana sebelah kelaparan? Ini teori mahmudah parit, praktek naik, harus diuji dicoba. Bagaimana? Ya, saat Sayyidina ali mau ke pasar, mau menjual binatang terlaknya, kemudian ada yang minta diberikan, gitu kan? Alhamdulillah. Karena yakin kepada Allah, tidak lama kemudian diganti lagi oleh Allah dengan yang lebih baik. Nah ini. Kemudian ciri orang yang bertakwa adalah mampu menahan dirinya dari sifat marah. Karena inilah tujuan fungsi berpuasa. Berpuasa itu, nafsu itu bukan dihilangkan dalam Islam. Tapi di-manage. Bagaimana caranya agar nafsu ini menjadi nafsu mutmainnah. Bukan nafsu lawamah. Di surat Al-Fajr, wal Fajr, -Al -Fajr kan ada. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nafsu yang tenang yang sudah di-manage. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah Padukhuli fi ibadi Wadukhuli jannati Dipanggil oleh Allah sini, sini Kembali, ya sini ya. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah Ini dia Allah Allah seru ya, Masya Allah. Masuklah ke dalam gelombok hambaku Jama'aku Wadukhuli jannati, masuklah ke surga ku Masya Allah, ke jannah Nah ini Karena mampu menahan dirinya dari sifat marah bahkan Rasulullah mengingatkan kalau kita sedang marah segeralah berwudhu karena marah itu dari setan setan itu dari api yang ketiga ciri orang yang bertakwa adalah selalu memaafkan orang lain yang telah membuat kesalahan kepada dirinya jadi orang yang berum yang mukmin tidak pendendam pak Hary kemarin mesti dijelaskan kok sama dengan saya itu kan introfeksi setiap orang kan punya kesalahan Ya, setiap orang pasti ada berbuat salah Setiap salah kembali kepada Allah gitu. Kemudian yang keempat Siri orang yang bertakwata Allah tahu Karena manusia itu bukan malaikat yang benar selamanya Manusia juga bukan setan yang selalu salah Kalau manusia dia orang beriman Ini tersalah Terjerumus dalam perbuatan salah nah, Segera dia kembali kepada Allah Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau men menzolimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah. Segera ingat kepada Allah, lalu bertobat dan beristighfar memohon ampunan kepadanya atas dosa yang telah dilakukan. Jadi dalam konsep Islam tidak ada kata terlambat, terlanjur tidak ada lah terlanjur basah. Ya basah itu malah dandut. Dalam Islam apapun sebesar apapun dosa, manakala kembali kepada Allah. Insyaallah Allah akan mengampuninya Walaupun dosa itu sebesar Puih lautan Maaf Allah, ampunan Allah lebih besar Daripada itu. itu ya, Hanya saja Jangan menganggap enteng dosa Karena dosa kecil Yang dianggap enteng bisa menjadi dosa besar Dosa besar yang ditobati Bisa menjadi hapus Karena izin Allah dan kesungguhan kita Dalam bertobat Kemudian ciri orang yang bertakwa adalah tidak meneruskan perbuatan keji itu. Kalau tahu tersalah, terlupa segera kembali, segera bertaubat dan tidak mengulangi lagi dengan kesadaran dan sepengetahuan dirinya. Inilah yang diungkapkan dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga ayat 135 yang akan kita tadaruskan ya. Di sana Allah tahu bahwa manusia, orang yang beriman juga sesekali berbuat salah, maka dipanggil oleh Allah A'az bil-Lahim bin al-Shaytan al-Rajim, وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة أرضه السماوات والأرْح، واعدت للكافِرِ المُتَكَئِنِ. Nah ini, Allah tahu bahwa dengan puasa ini adalah ajang untuk membersihkan diri, untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Robbmu dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa siapa yang bertakwa ini alladzina yunfikuna bis-sarri yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit wal-kadzibina waghoid wal-aafina 'anil nas orang yang bertakwa orang yang bertakwa juga orang-orang yang mampu yang ma mampu menahan amarahnya tak kira dia marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bukan orang pendendam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa lagi yang bertakwa ini? Walladhina idha fa'alu fahisatan au zolamu anfusahum, Zakarullaha fastafaru li dhunubihim. Wa mayafil dhuduba illallah wa laa ma fa'alu wa hum ya'lamun dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji tersalah terjerumus dalam lubang karena orang yang baik itu adalah manakala dia tidak terjerumus pada lubang yang sama saat dia tersalah terlupa berbuat kesalahan atau menganiaya dirinya sendiri mereka ingat akan Allah Lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Itu dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga ayat 135. Baik, mohon maaf kalau tampaknya teleponnya mengalami gangguan. Jadi terpaksa silakan ke 0812 ya. 828-7881 0812-828-7881 Untuk berkada harus Mohon maaf Telepon 8590-4785-nya mengalami gangguan Itu Hari ini saya ada talim di Depok ya insya Allah Ada di Depok Ada juga Jumatan di Multika Habis hutbah -hut -hut -hut Jumat langsung ke Depok Nah pengajian kita di Depok Insya Allah ya pada surat Jumat ada juga Pak Ari, apa itu iman? Nah, ini juga yang ditanyakan oleh malaikat. Ya, ada malaikat menjelma, malaikat Jibril menjelma ya menjadi seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiz zakah" Watuwatsumah Ramadhan, watujal uh, watujal baitan ista'atulihisabilah. Jadi iman itu bukan hanya eeling saja. Itu ya. ya Muhammad beritahu aku tentang Islam ini. Yang bertanya lebih tahu sebenarnya ya, karena malaikat Karena ini pelajaran di situ ada sahabat-sahabat. Ya Muhammad beritahu aku tentang Islam. Mahwal Islam? Apa yang dimaksud dengan Islam? Lalu Rasulullah menjawab, Islam ialah bersyahadat bahawa tiada Tuhan, tiada ilah, tiada Rab, selain Allah. Rab kita, ilah kita, Tuhan, Allah, Rabbi. Ya. Rabbi warabukum. Ya ini, bahawa tiada tiada ilah, tiada Tuhan, kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Cukup itu Islam? Bukan hanya itu, menerikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji apabila mampu. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Ini ya. Ah, qala apa ni anil iman? Apa itu yang dimaksud dengan iman?" Qala. Ah, Rasulullah menjawab, "Antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi." Kala "Shadaq. Soda, ini Apa itu iman, ya Rasulullah? Ya Muhammad, apa yang dimaksud dengan iman? Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah. Iman percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Rasul-rasulnya Allah. Hari akhir dan beriman kepada khodor. Khodor dan khodar ya. Baik yang baik maupun yang buruk. Orang itu lantas berkata, benar. Kini beritahu aku tentang ihsan. Kaulah pa akhirni anil ihsan. Kaulah anta'budullah keanna katarahu, fa'ilam takuntarahu, fa'inahu yaroga. Apa itu ihsan? Ah ini. Rasulullah menjawab, beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya. Karena sesungguhnya Allah melihat anda. Ha ini, ya. Jadi ternyata yang bertanya itu malaikat, ya, malaikat Jibril. Ini. Qulal ihsan. Al ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa'innahu ya roka. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kan Allah di mana? Allah tidak ada kan? Tidak kelihatan, tapi Allah ada gitu ya. Nah inilah iman, inilah ihsan. Dengan ihsan ini kita beribadah dengan sebaik-baiknya Karena kita percaya Walaupun kita tidak melihat Allah Allah melihat kita Jadi kita akan berbuat semaksimal mungkin Sebaik-baiknya Baik untuk ibu dan bapak silahkan ya Di 8, oh 8590 nya rusak Ya inilah Jadi silahkan ke 0812 8287881 Pak Hadi saya kalau ada kesulitan ingin bertanya, boleh, boleh silakan SMS, telepon juga silakan ya. Tapi kalau telepon untuk bertanya di luar siaran. Kalau sekarang kita harus ya, surah ketiga surah Al-Imran. Nah ini, kenapa kita harus beriman, kenapa kita harus bertakwa. Nah, itu kan? nah apa ciri, siapa ciri-ciri orang yang bertakwa diungkapkan di surah Al-Imran ayat 133 ini. Selain tadi di surah Al-Baqarah ya. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Taqabbalallahu minna wa mina kuntaqabbi ya kareem. A'udz bil lahi min rajim. Bismillahi al Wasariu, tuh. Wasari, wasa, matobi. Wasari, kringnya koh koh sor pendek, kringnya tarkik, bukan tapil tipis. Wasariu, matobi ketemu alif, jadi majaz mun fasil. Nampak ketemu alif, tapi bukan ketemu alif, matobi ketemu hamzah di lain kalimat, majaz mun fasil. وَسَارِعُوا إلَى مَوَفِّرَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Eh bu Irfan ya, bu tuti Irfan lagi belajar lagu saya Parit, pengen ngaji saya nak belajar lagu, ya bagus silakan gitu ya, tapi tajuknya juga jangan lupa. Karena tanpa tajwid lagu tajwid lagu itu harus tunduk pada tajwid. Belajar lagu ya. Nah ini celahkan. Wa sari'u wa sari'u illa ma'firatilillah bi kum wa jannatil ardhuh al sammahat wal ardhu' indah dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbu, dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-lazina yafiquna fissarra'i wa barra'i wal-kazimina ghayrza wal-'afina nas Allahu Yaumul Muhsinin. Siapa yang bertakwa itu, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.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 wa lam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun siapakah dia ya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan siapa lagi dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Perbuatan keji ialah dosa besar yang moderatnya tidak hanya menimpa diri sendiri. Tetapi juga orang lain. Seperti zina, riba, korupsi dan segalanya. Itu dosa ya. Perbuatan keji. Atau menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang moderatnya hanya menimpa diri sendiri. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Itu ya. Bunuh diri. Itu pokoknya untuk sendiri itu. Menganiaya diri sendiri. Kalau dia berbuat seperti itu, mereka ingat akan Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Hanya Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Nah, bagi orang yang seperti itu, bagi orang yang bertakwa, mereka itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Itu ya. Baik. Yang ingin bertadarus silakan ya belajar lagu. Jadilah maknanya bimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Membaca doang buat apa? Membaca doang ya. Karena Al-Quran itu kan tadi huda lilmu takin. Bagaimana bohus bisa menjadi hudan. Wong nggak ngerti isinya. Nah, untuk ngerti isinya maka dibaca. Baik sedada yang masuk. Hmm, Assalamualaikum. Baik dengan siapa ini? Ya? Dimana? Baik silakan. Yang Alim Ron satu tiga puluh dulu ya. Beri wasariau. Mangga silakan. A'udzu Jangan a'udzu disitu bukan dal tapi zal. Okay. Shinnya juga shin besar kayak gini apa ya. A'udzu zal. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Sinnya besar. A'udzu Millahe al-Rahman al-Rahim, dan tarikku ila mufiratil Ah, kalau engkau kuat, berhenti di mana aja? Tadi kayaknya bapa kuatnya sampai wajan lah, Jangan memotongnya, jangan ar itu jadi terpotong ya. Jadi menggal kalimatnya yang bagus Nah, nanti karena berhenti di wajanna, ulang lagi dari situ atau dari mirrobikum. Mirrobikum mirrobikum. Mir, mir, robb... mir Mirrob mirrobikum wajannatin a'udtu hasama wa tiwal. Samawa tu. Bukan samawati kan? Barisnya di atas dah. Nah, iya. Robb... Nah, tidak bisa Rabbikum. Minnya harus dibawa. Kenapa, kenapa jadi Robi? Kan ada huruf Jar min, Dari Min. Mir Rabbikum. Mir Mir Rabbikum wa jannatin ordu hasama wa tuwal ordu. Wa idat lil mustaqim. Al-Ladina Yum. al Yum. Bukankah yang Yum? Al-Ladina Yum. Fi Qunaf Fi Sorrow. Iwal Sorrow. Iwal Kazimin. Iwal Kazimin. Iwal Kazimin. Iwal Kazimina. Iwal Kazimina. Dari Iwal Kazimina. Iwal Kazimina. Wal sai kimina la hoytu wal abkina aiminda Allahu yuhibbul Baik Bapak sudah tahu kan siapa yang bertakwa sekarang? Ya orang-orang beriman. Iya kan? beriman yang menafkahkan hartanya saat lapang ataupun sempit. Sarai wadr Iya dan jadi pemaaf tidak pendendam. Menahan amarahnya. Baik Bapak terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan Al-Qur'an hanya sebagai bacaan saja. Qur'an itu hidayah, pedoman. Bagaimana bisa mau jadi pedoman orang bacanya aja belum bisa ya belajar baca. Bisa bacanya enggak ngerti isinya. Nah, pahami lewat terjemah, lewat tafsir gitu ya. Gitu berarti sudah mulai paham kan? Jadi Ya, Sudah masuk kembali silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan apa Ya, kita macam Baik, silahkan uh, Yang 1, 3, 5-nya ya Walladina idha fa'alu Jadi orang-orang yang tak kala berbuat fahisyah Atau mendolimi dirinya Dia ingat Allah dan minta ampun kepada Allah Atas dosa-dosanya Ya, dari walladina Walaupun ada faham lu, enggak. شين ya besar. A'uzu billahi mina sh shin. billahi mina shayyutan rajim. أَوْ نُبِئَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِي Walaupun ada fahamu fahishatan azalamu ang pusahum. Shinnya besar fahishat. Shin jadi fahishatan. Fahishatan. Walaupun ada fahamu fahishatan azalamu ang pusahum. Ya. Auzalamu, Auzalamu ang pusahun Zakarullah. Zakar, Zakaruh, pa, pa, Zakaruh, Zakarullah. Diulang. Auzalamu, Auzalamu ang pusahun Zakarullah. Hafaz. Berhenti aja di situ Kan ada tanda makop. Ada tanda makop ada situ pak. Ada tanda makop kan? Tidak. Oh, tidak ada. Cetakan Timur Tengah ya. Iya. Iya. Tidak ya, apa-apa. Kalau tidak ada terusin. Ya, fasl faru lidunu bihim. Dari fasl faru. Fasl faru lidunu wa mayal firutunul naif. pak, bukan dunu nak. Dhunuba. Titiknya di bawah, ba. Bukan dununa, tapi dunub dosa. Dunuba illallah. Wa may yaghfirudzunuba illallah. Bukan dununa, diulang. wa may Dari wa may. Wa Wa may. Wa may Il tasbihnya dua pak. Kalau ilah kepada ilah selain istisna di sini. Artinya akan jauh. Kalau bapak baca ilah kepada itu artinya lain. Jadi tidak ada dosa yang bisa diampuni kepada Allah di sini. Tidak apapun dosa bisa diampuni ya. Siapa yang bisa mengampuni? Tidak ada kecuali Allah di sini. Ilah lil istisna ya. Bukan ilah. Kalau ilah kepada Illa Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah Illa Bukan Illa Allah ya Ada tasjidnya Wa mayyafirudzunuba Illa Allah Jangan Illa Allah Illa Diulang pak Wa may. Wa mayyafirudzunuba Illa Jangan ditahan Kenapa ditahan? Jangan ditahan Il illallah. Jangan ditahan Laknya yang ditahan Ya kecuali nun dan mim bertasydid. Begini, Pak. Wa may yaghfirudz nunuba illa Allah. Lahnya juga enggak panjang karena ketemu la Allah. Enggak ada yang panjang di situ. Yuk, ya. baik. Wa may yaghfirudz nunuba illa Allah. Wa may yaghfirudz nunuba illa Allah Bukan wala, walam, yang betul boleh dilihat tulisannya Bapak. Walam yusiru, dari walam. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dari walam. Wa, walam. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum. Wahum, bukan, wahum, wahum. Wahum ya'lamun. Walham Yusirlu alama faalu waun ya lamun. Baik, terima kasih bapak. Namanya juga lagi belajar ya. Banyak ya. baca ya, banyak belajar, banyak berlatih. Baik, Baik terima kasih. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam, waalaikumsalam. Jadi untuk melancar baca, banyak belajar, untuk bisa memahami, banyak baca terjemahnya, banyak tafsirnya, bertanya kepada ahli tafsir. Sekarang banyak buku-buku tafsir ya. Ada Ibn Qasir, ada Pizidari Al-Quran, ada uh, Ibn Qasir, ada Sobuni, ada Sobuni, ada juga Tafsir Al-Marogi, ada Al-Misbah, ada An-Nur, ada Tafsir Imam Syafi'i, ya, banyak ya. Yang penting kemauan membaca. Ibu dan Bapak, insyaAllah hari ini saya ada talim di Depok seperti biasa pada sholat Jumat ya. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812 8287881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini bila itu bual hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pencinta Radio Kayumanis, selama bulan suci Ramadan Radio Kayumanis mengajak pendengar untuk mengikuti kulturn kuliah tujuh minit menjelang saat berbuka puasa. Bersama K.H. Haji Zaini Ali Akbar dengan tema 30 hari menggapai cinta Ilahi selama bulan Ramadan 1429 Hijrah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'alakum tattaqoon. 299 FM Radio Kayumanis Jakarta RKM Radio Kayumanis -Yakarta. tahun siapakah hari ini? Hari Jumaat hari ke-29 di bulan Agustus tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Selamat pagi para pendengar. Selamat